Hát, szervusztok, kedves hallgatók! Egy kis után jelentkezünk mi a MetiHator Podcast, ez a 295. Turmavik panasziroda című adás. Majd jól megtudjátok, hogy miért ez a címe. Én pedig miközben Ferenc majd meg feltekerem a nyerségemet, úgyhogy engem is halljatok egyszer csak. Sziasztok! Jó alaposan feltekerted a nyereségedet, kedves Szedlák kert. Én meg a Póli Ferenc Ferenc vagyok, és... Akik hallották a múlt heti adásunkat, azok azt várhatták, hogy ez most egy metihete, hogy XX lesz, tehát az a külön kiadás, amikor nem csak ketten vagyunk, hanem van egy vendégünk is, akivel beszélgetünk. Hát, ezt nem tudtuk még összehozni, de dolgozunk rajta tényleg, úgyhogy a következő XX készülődik. Én eskü alatt vallom, hogy írtam a annak, aki, akit szeretnénk, ha a vendégünk lenne. Részleteket még nem árulhatok el, ki tudja, hogy igent mond, -e. de ha igent mond, akkor, akkor ő lesz a vendég. Addig pedig azt gondoltuk, hogy még se várakozzunk, csak úgy csendesen egy félig beázó buszmegállóban, hanem akkor inkább vegyünk fel egy hagyományos adást, amiben lesz turmavik és lesz panaszkodás. És nem is tudom, melyikkel kezdjük, a turmavikkal vagy a panaszkodással. Nekem igazából a félig beázó izé buszmegállóról eszembe jutott az, hogy kedves hallgatók, ha ti jártatok valaha a Aktelek Jósfa nevű vasúti megállóban, akkor ez pont ezt a feelinget hozza. Amennyiben ez az a megálló, ami sem Aktelekhez, sem Jósfa nincsen igazából közel, ez a cserébe a vasúti az közel van. És ott leszálltok, megtekintitek a, a busztáblát, ami kiírja, hogy mikor jön a következő sárga volán busz. Majd egy 15-20 percet vártok arra, hogy, hogy ez meg is érkezzen. Na hát ez egy pont ilyen szituáció. Úgy össze van hangolva a menetrend, hogy az embere előbb-utóbb csak békusson ezekbe a falvakba, hanem aztán nagyon remek kéktúrák visznek különböző irányokba. Gyönyörű, szép északborsod, karst. A legjobb, amit lehet. Eleve, rendes ember karstba megy. Na, minden másat vannak a vulkáni hegyek. De hogy itt azért így kell egy kicsit adózni a várakozás istenének, aki nem tudom kicsoda, és utána majd megérkeztek a helyre, hát ez is egy ilyen adás. Szerintem a várakozás istenét ma newsfeednek hívják. A newsfeed, hát nekem sokkal inkább az önfelabbaszás istene, de oké. Okay. A kettő nem feltétlenül különbözik, de mindenképpen azért várakozás közben ma többnyire tekerjük a feedet. És ez pont egy olyan megálló, még nem lóg talán a szlovák térről annyira vissza kell mindig terelgetni a mobiltelefont, mint régen, hogy nehogy már 5000 forintot pengessek el a telefonon, amikor 3600-ra töltöttem fel a Pannon GSM telefonomat. Igen, bár most már, hogyha a szlovák térerőn keresztül netezel, az sem feltétlenül kerül sokba, hiszen már azt is egész jó roamingolhatod. Igen, talán a Pannon GSM sincsen, bár valahova van még egy kártyám egyébként a hálózathoz. Igen, megvesztel 900 sincsen, de sok minden nincsen, ami régebben volt. Tehát ezzel most azért nem mentünk nagyon el a falig. Nem, nem, nem. De meg, megnyitottuk azért a régen minden sokkal jobb volt uh, című mappát. Majd gyorsan rácseztük az ajtót, és ráhúztuk a riglit is. Így. Na szóval, panaszkodás, vagy csatareplőgép? Mesélek jót, oké? Okay? Az nem nagyon panaszkodás, jó. és nem is csatareplő. Nagyon jó. Amin én gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet az én lakásomban egy picit gyorsabb internetet csinálni, konkrétan az ágyam területén. Mert hogy szép dolga rendezett életmód, aki kikelek az ágyból, és ott csinálom a munkámat, a megküzdök acélos, karcos Swarovski önüralmammal a válsággal és a járványal. Én, akivel üveget lehet vágni jellegű hozzáállás. Ugyanakkor ott van az is, hogy azt mondom, a 11-ig nem mászok ki az ágyból, legyen már rendes internet, tudjak torrentezni az ágyban, neké kéne az internet csatlakozóig, érzés. Ez lehetne valami Netflix sorozat? Tudjak torrentezni az ágyban? Abszolút, és e, tekintve, hogy ez egy panel típusú épület, amely tökéletesen bizonyítja azt, hogy feledének igaza volt, amely szerint, hogyha körülveszünk dolgokat e, vasketreccel estünkben... E, vasbeton falakkal, akkor azon rosszul jön át a jel. Ezért nem volt megoldás, addig növelem az adó teljesítményt a másik szobában, tovább bejön a szolgátói kábel, amíg nem kezdi zavarni varni meg Debrecenben a leszálló gépek kommunikációját, <hállal> hanem hogy talán lakásamból ők kéne valamit intézni. És erre volt egy ötlet a mesh router, amiből vannak drága és nagyon jó típusok, és vannak a csóró spúr szaroknak tervezett típusok, amiket én vettem. Tehát a tp nek például a Deko sorozata. Ebből is a M4 Mesh Router nevű dolog, amiből kihoznak kettő darab ilyen hát padipudingos pohár alakú eszközt, ezt feldugod az internetre, mobilappon keresztül összebarátkoztad őket, hogy sziasztok, ti mostanatok egy hálózat vagytok, és ond a kezem működik. Most ennek vannak előnyei és hátrányai. Az előnye az, hogy működik. Hirtelen jobb lett a net abban a szobában, ahová beraktam egy eszközt. A hátrányja az, hogy nem lehet semmit állítani a webes felületén. Buta, mint egy tök. A mobil felületen lehetne dolgokat konfigurálni, hogy saját DNS, meg quality of service, meg egy-két ilyen apróság, de igazából ott sem lehet úgy customizálni, hogy a magunk fajta úgy érezze azt, hogy most férfi voltam, istenesen beállítottam otthon a hálózatot. Amúgy működik. Tök jó, de hogy ez a, ez a fajta elégtét, ez tökéletesen hiányzik a termékből. Később állítalom, hogy belerakják. Amúgy megfizethető, jó, működik, panaszom nincsen rá, picit zavar, hogy nem lehet semmit baszogatni rajta. A mesh routernek az lenne a dolga, hogy, hogy egymással beszélgessen a, a, az a több darab router, ugye, és mindegyiköt maga körül szórja ugyanazt a hálózatot. Pontosan, hogy ne az legyen, hogy a, há a lakáson belül üzemeltetek három hálózat és, és miközben a telefonom álcsétál, a konyhába váltok kettő hálózatot, hanem, hanem egy azon neten maradva, én nyugodtan mindenhol nagy sebességgel tudjak netezni. A mai eszközök ezt támogatja. De ez akkor egy repeaternek számít? Nem teljesen. A repeater az, az máshogy osztja, mert magán belül a, az internetet. Mhm. Uh -huh. Tehát, hogy ott a belső kommunikációban azt feleződik a sáv, mert hogy a repeater lekommunikálja a másik, tudsz hogy én tovább szóllak tégedet. Uh -huh. Itt meg simán, és akkor itt most a hálózati mérnök hallgatóink csúnyán néznek rám, szoftverből megoldja ezt, hogy figyelj tesó, mi ugyanaz a hálózat vagyunk, ha valaki nálat keresi ezt, akkor rajtam keresülmész ki. Uh -huh. Nem egy rossz darab egyébként, és tök bővíthető. Tehát megnéztem, hogy 20-asért be tudnék rakni még egy dobozt, és ö, akkora dedikáltnád a konyhában, de ez egy picit túlzás. De hogy egy nagyobb lakást egyébként 3-4 eszközzel be lehet szórni. Árul hogy már hogy mennyibe kerül az az első két eszköz? Hú, te Tukábé. figyelj, beszélj hozzám hosszan, én addig meg megkeresem hát csak a csak így, így nagyságrendileg, hogy nem tudom, 12 ezer, vagy 120 ezer forintba kerül, mert nem mindegy, ugye, ezen kett hogy 120 érén bármit veszek. Na jó, vicceltem, de... Igen, olyat vettem, hogy TP-Link AC1200 Deco M4 kettő pack típusú doboz, ez került 34 000 forintba a két eszközért. Az nem tűnik fájdalmasnak valami. Tehát a kábbi router van. Igen. És vannak a, a mondjuk a profi, rendes, tisztességes, beállítható férfi, odáll vele szembe e, egyik félkarány nyugtatott laptoppal, és beállítja... Mint ahogy a medvét boncolná szikkével. Jellegű eszközök, mondjuk a, a d től nagyon szép mesúterek vannak, azok I-40-től kezdődnek az egy darab. Uh -huh. Aha. Ami nyilván sokkal jobb vas, meg sokkal perspektivikusabb. ellenben arra, mire nekem kellett, arra ez igazából teljesen jól elmuzsikál. Nagyon jól hangzik, és akkor most már az ágyban is tudsz torrentezni, ami egyszerűen csodálatos. Sokkal gyorsabban tudok torrentezni az ágyban. Ja igen, ráadásul. Sőt, ha a legális felhasználását nézzük, akkor Netflix gyorsabb az ágyban. Kevesebbet kell várni, két sorozat rész között. Igen, tehát nem az, hogy a 47 perces epizódok 38 perc alatt lemennek. Nem, hanem az, hogy 47 perces epizódok 48. percnél folytatódnak, nem úgy, mint eddig, hogy elmegyünk, megnyúzunk egy pontyot, főzünk egy krémest pográcsban, és aztán visszajövünk, hogy a következő rész elkezdődött. Tényleg, ilyen is van. Nem is tudtam, én, én nem tudom nekem, mindig is. Öt másodpercen belül kezdődött a következő epizód, hát az őrület. Ennyire talán nem, de kockásodott az elején mindig. Ú, uh, akkor én egy wifi paradicsomban élek. Pontosan. Már-már a jövőben élsz. Sőt, egész biztosan ott, és pont. Na jó, hát eddig voltak a jó hírek, ugye? <gül> Innentől kezdve elindulunk meredeken lefelé. Igen, amennyiben megint van egy olyan, hogy ö, már megint, nem tudom... Kedves hallgatók, kikor korábban hallgatta a streaming szolgáltatók gyalázását tőlem, az nyugodtan teken előre nagyjából percet. Ugyanez következik. Amennyiben már megint nem tudom, mit hol lehet elérni. De miért nincs egy olyan kereső vagy adatbázis, ahol lehet? Tehát az IMDB, az mi az anyja valagáért nem teszi fel az adatlapra azt, hogy ez kinek, mondjuk, hogy melyik stúdiónak a gyárt, gyártmánya egy adott sorozat vagy film? Mert ezt országonként kéne megcsinálni ráadásul ez itt a probléma. Hát jó, és? Hát Hajrá. úgynevezett munka. Na jó, de könnyel. Pénzt kell belerakni. Ugye van másik ilyen kereső, tehát van olyan kereső, ami ezt megmondja, sőt, ami főleg ezt mondja meg. Engem momentán az érdekelt volna, hogy miután folytatódott a Diane védelmébe című sorozat, aminek The Good Fight a rendes igazi címe valójában, és talán most már van egy új rész, amit nem is láttam belőle, Hol, hol tudnám befejezni én azt a uh, The Good Wife című sorozatot, ami ennek az előző sorozata volt, amelyet majdnem végig láttam, de nem teljesen. És ezt én korábban a Netflixen néztem teljesen legálisan, mint uh, fiction született ártatlan bárány, de közben onnan lekerült a, az HBO-ra, ahol én tudnám nézni a The Good Fight-ot, sőt meg is tettem, oda nem került át ellenben, és uh, valahol lebeg, uh, éges föld között, mint maha meg koporsója ez a sorozat, illetve nyilván le lehet az ismert helyekről, ami csalásnak számít, ugye? Hát, mm, ilyenkor szerintem az ember gondolkodás nélkül a varrez felé fordul, hiszen tehát amikor már több streaming szolgáltatásnak is előfizetője vagy, akkor igazán széttárhatod a kezédet, hogy na jó, de legalább mondanák meg, hogy hol tudom megvenni, de ha még az se. Jó, mondjuk lehet, hogy nem nézted meg a Google Play filmek szolgáltatásban sem, meg a nem tudom, nem Zoho, hanem Kobe, vagy valami négybetűs Hulu, ez azt tudtam, hogy van ilyen. A Hulu egyetlen előfizető nálunk? Nem. Értem. Nem, de attól még meg lehetne nézni, hogy ott elérhető. -e. egy jó kis VPN-nál. Ne ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a, a VPN az a, a meg, az, az általa meghozott határ mögött van. Tehát amit csak VPN keresztül érhetnél el, az arról lemondasz. Bátorsággal fizetek mindenért, amit hallanok nekem eladni, amihez nekem még át kell hazudni fizetős szolgáltás használatával egy másik kontinensre magamat. Csak hogy elfogadják a pénzemet, ott el, tehát bocsrácok. Uh -huh. Szabályérvényesül szerintem. Figyelj csak, kell ennek kicsit lábjegyzetett tulajdonképpen csupán, de ha már említetted a The Good Fight-ot, vagy Diane védelmében magyar címmel futó mm -hmm. sorozatot, illetve annak legutóbbi részeit, és nem érezted azt, hogy egy valahogy véletlenül egy párhuzamos univerzumba kerültél, ahol ebből a jó, jó kis ilyen courtroom drámából egyszer csak valamilyen paranormális izé, x-akták lett, és hogy ez így, ez így hogy? Meddig láttad az új évadot? Hadd kérdezzem meg. De azt hiszem a végig. Tehát már úgy értem, hogy a legfris, leg, legfrissebben elérhető részt is Tehát nem láttam. csak az első részt láttad belőle. Amely... Nem, nem, de, nem, de az első három rész is talán ilyen egyre kevésbé érted, hogy mi van. Ugye, azoknak, Jó. akik nem látták, úgy kezdődik. Talán azt nem tudom, hogy úgy kezdődik, -e, de szóval valahogy akörül a forognak a dolgok, hogy a, a, az ismert ügyvédnő egyszer csak arra ébred, hogy... Rémáma van, hogy úristen, Hillary-t választották meg elnöknek, de hát nem, hát ez csak egy rémálom volt, hiszen Trumpot választották meg, mint tudjuk, és aztán kiderül, hogy de nem, ez nem rémálom, tényleg Hillary-t választották meg, és néhány, nem, nincsen MeToo mozgalom, egy csomó minden így eltűnt a világból, amit ő pedig tudja, hogy benne van, és nem érti ezt az egészet. De aztán a másik részsel visszakerülünk a, a normális jelenbe. Hát igen, ez a teljesen érthetetlenül, hogy na mindegy, ne, ne spoilerezzünk, nekem nagyon fura volt, aztán még ez a, egyébként a, a további részek is ilyen nagyon rejtélyes dolgokat, nem természetfeletti ügyeket hoznak elénk, tényleg egy kicsit olyan x érzés van az emberek, ami egy elég nagy váltás ettől a, egyébként korábban valóban a, a fifikás tárgyaló termi megoldások mestere sorozatról szólt korábban. Meglepő, de jó, jól meglepő végül is, tehát úgy most, most én izgatottan várom a következő részt. Nekem volt valamikor az előző évad vége előtt négy-öt részre egy olyan, olyan érzésem, hogy, hogy a korábban megtapasztalható ügyvédes tárgyaló termi sorozatból egyszer átváltottak egy ilyen liberális, nedves álom sorozattá, és nem volt elég ö, eléggé megmagyarázva, vagy elég hosszan kihúzva az átmenet ahhoz, hogy tudjak mit kezdeni vele. Oké, okay, nézem ezt is tovább, de azért kérném vissza az előző verziót. Igen. Hát egyébként most végül is visszakaptad, itt most nem, nem a lépsiség a, a fő téma. Viszont az volt az érdekes benne, hogy hagyta, hogy újra értékeljen mondjuk a, a West wing ami itt én korábban ö, én tündérmesének tartottam, ellenben a utóbbi pár rész goodfight képest a valóságban szilárdan gyökerező Wikipédia szilárdságú dalognak tűnik. Olyannyira eltartá, eltarták a falig a goodfight Igen, igen. Ha már ilyen random sorozat ajánlóba cseppentünk és az HBO t reklámozzuk, mert hiszen ott megy a Goodfight, akkor aki előfizető, az ugyanott meg tudja nézni a Run című, vagy magyarul futásnak fordított sorozatnak az első évada, nem is tudom hány részét, talán öt rész volt belőle eddig. Na, az egy jó kis sorozat, azt nézzétek meg. Már csak azért is, mert a férfi főszereplője az a fiú, aki eddig két zsáner szerepben vétette észre magát. Az egyik a nagyon kedves, kicsit esetlen, nagyon értelmiségi, szuper cuki, értelmiségi, szerelmes fiú. A másik pedig a Star Wars-ban a leggonosabb tábornok. Ezt a két dolgot játszott ő az elmúlt években. Hú, ez a... Az a fasiszta, aki zavarkány Lórens sikere című igen, szerep. Igen, igen, ő az. És aki ugyanakkor Time a Time-ban például az időutazó fiát, maga és időutazót játsza, és, és a világ legcukibb pasia. Na és akkor ebben a, ebben a futásban pedig hát valahol a kettő között helyezkedik ő el közben mi elkezdtük a barátnőmmel megnézni a The Good Place című dolgot, amivel az internet úgynevezett kedvence Kirsten játsza azt az embert, aki bár a mennyországnak a jó felébe kerül, ő tudja, hogy nem való oda, és amikor felolvassák neki az aktáját, hogy miért került a, a mennyország jó felébe, akkor így leesik neki, hogy itt egy bőtületesen nagy félrekönyvelés történik, és próbálja kiegyenesíteni ezeket a dolgokat. Igazából tök szórakoztató. Még nem tudom, hogy hová tart, rendkívüli módon zavar, hogy nem tudom, hogy hová, hová fog kikötni, kikötni ez, de önmagában az, hogy könyvelési hibák vannak a, a országban és emiatt emberek kerülnek oda, akik úgy érzik, hogy hát lehet, hogy nem az angyalok karát kéne hallgatniuk, és golfozni az úrral, vagy butával, vagy bárki mással. Az egy tök vicces koncepció. Az első 5-6-7 rész után, amit így egy húzamban néztünk meg, azt mondtam, hogy mindenki nézzen bele, Maximum nem válik be. Amennyire én tudom, ez pont az a típusú sorozat, ami egy remek koncepció, amiköré aztán nem sikerült egy remek sorozatot összerakni. De valóban a koncepció az mindenképpen ígéretesen indul. Hát minden máshol van a Godo ami nem tudom, hogy hol nézhető meg legálisan, vagy hallgatható meg, mert a Biblia. Az csoda, azt nem, nem tudom. Nagyon ez. remek hangjátéka. Hangjáték? A Godo az felírom az adásnaplóban közben, Neil gaiman és Terry Pratchettnek közös világvégés sztoria, ahol jön az apokalipszis, megjön a mindennek a vége, csak a föld, tehát a, a, a, a mennyieknek és a pokolnak is a földre költött követe, küldött követei is úgy döntenek, hogy annyira el vagyunk itt kényelmesen pár ezer éve. Nem kéne elkúrni. Ráadásul van benne némi kavarás is, emiatt az Antikrisztus nem a kijelölt nagyhatamú családhoz kerül nevelésre, hanem egy teljesen átlagos brit családhoz, ahol felnő szeretetben. És akkor mit lehet ebből kihozni? Mert közben jelek érkeznek, a pokok kutyák megjelennek, a apokalipszis lovasai botoron indulnak a cél felé. Hát csak az Antikisztus nem az, akinek várják, hanem egy teljesen normális kisgyerek. Plusz vannak ugye ezek a angyalok és ördök, akik nem nagyon akarják azt, hogy itt a nyugdíjas állásnak számító földi Ézzéjé tucokat azt tönkretsze holmi apokalipsis és mehetnek vissza majd a picsába igazi munkát végezni. Rendkívüli módon vicces, ha, ha meg tudjátok szerezni, akkor a bbc is feldolgozása az igazán jó szerintem, nem a, a film. És a filmes is szép, persze meg van kép hozzá, meg ilyesmi, de azért az, amikor az ember hallgatja a rádióban a rádiójátékot, és utána a következő hírblokk és időjárás blokk hivatkozik a megelőző műsorra, hogy. Hát béka eső nem lesz, de egyébként Dorchesterben holnap apróbb záporok várhatók éjszakról, az mégiscsak egy más játék. Szépen hangzik. Na de, mi újság az óráddal? Ugye nem olyan régen volt, hogy arról elkedneztünk, hogy minden kettén körülbelül egyszerre vettünk magunknak remek kínai márkájú sportórákat. Hát igen, aztán változtak a dolgok amennyiben a fitbit típusú pusú órán egy szoftver frissítésbe így nagyjából már hogy a frissítés az felment rá, többször több faktor végén is, hol USB-n kattingatva, hol telefonon keresztül Bluetooth-on, hol így, hol úgy, de az volt a vége, hogy sem a telefonnal, sem a laptoppal, sem semmivel nem beszélt a végén. És itt jöttem rá arra, és ezt az igazán viccesi szerintem a dolgot, hogy miért az okos eszköz nem tart kapcsolatot egy más, magánál okosabb eszközzel, lásd még telefon, onnantól kezdve megsz meg megszűnik órának lenni is. Tehát két órában összed nem tudom 15 perc késést. És ott van valami a csuklódon, ami mondjuk pulzust még mér, meg lépést, meg ilyeneket, ezeket nem küldi fel a felhőbe, tehát nem kapod meg a az eredményeit. Az időt tökéletesen esetlegesen mutatja. Tehát egy nap alatt összegyedi azt a két óra késést, amivel már megközelítőleg sem tudod, hogy mennyi az idő. Van valami a csopróz, amivel miért valamit. Leleveleztem először a Fitbit Soap hogy széváztok az eszköz. Ők végig sétáltattak a gyűrűs könyv lépésén, hogy próbáltak kikapcsolni, bekapcsolni? Igen, próbáltam. Megpróbálnám még egyszer? Igen, megpróbálom. Segített? Nem, nem segített, mint hogy korábban megírtam, hogy nem segített. És itt tovább. Majd aztán ugye ezt az Amazon szupporttal is, és a végén azt mondták, hogy ha visszaküldöm, itt van egy visszaküldős bélyeg, ragasztom rá a dobozra, amit majd a posta kezel, ez sem így van, akkor visszaadják a pénzt. Amit nem mondtak, hogy Amazon ajándékkártyában, oh. de ebből majd veszünk, nem tudom, ilyen húsvéti nyolat, vagy ajándékot, vagy valami. Mm -hmm. Akárhogy is, most ott állunk, hogy ők visszaküldik a pénzt, ha egyszer bejön a jószág hozzájuk a postán keresztül. Én meg közön vettem egy wittings mert olyan le volt akciózva az e digitálon, ami egy generációval régebbi technológia, máshogy mér lépést, értsen szarabbul. más a mintavételezési gyakorli, gyakorlisága mondjuk púlzusnál, tehát hosszabb. Ugyanakkor nem veszél a kapcsolatot, a óra és a telefon egymással, ami az egésznek a célja lenne. És hát mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik a, ezeket a cuccokat, hogy a Fitbit az egy ilyen klasszik e, sportóra, egy teljes kijelzős, mármint az egész óratest. Ki az egy ilyen igazi, ilyen jó minőségű műanyag izé, e, kínaiság? A Wittings ehhez képest az meg egy Visz, nem viszonylag, ez egy nagyon szép, mutatós, hát nem analóg óra gondolom, egy kvarc óra, de ilyen rendes, kismutatós, nagymutatós, elegáns férfi karra való történet, amiben van egy kicsi kijelző, ilyen kis kijelző és ott, ott lehetnek digitális dolgokat megjeleníteni. Szóval ez kifejezetten elkerüli ezt a, az óra, egy nagy kijelző, és mindenféle színes designok vannak rajta dolgot. Abszolút, ezzel is eljátszottam persze azt, hogy hogyan lehet importálni a korábban a Fitbitben gyűjtött adataimat. Ó, oh, de lehet, nem mond már. Van egy Switch to Withings nevű oldal, ahol össze lehet kötni a két accountot. Elsőre internál szerverre lordobott, másodikra internál szerverre rordobott, harmadikra is. <gül> Negyediknél írtam a supportnak, hogy szevasztok, ez az egész szar. Ők visszaírtak öt nappal később, hogy Tudnék egy küldeni egy screenshot arra, hogy ez egész szar. Ekkor rápróbáltam még egyszer, akkor azt mondta, hogy successful, majd nem importált be semmit az ég a világon. Mondta, hogy a probléma félig megoldotta magát, már nem mondja azt, hogy nem működök, de még nem működik. Jó, akkor küldjek erről a -ot. Most ott járunk, hogy beimportáltam magát végül hely próbálkozás után, és megvannak a lépésadataim, És a supportnak pedig megírtam, hogy itt van egy, az egyik screenshot arra, hogy internal error, itt van egy másik screenshot arra, hogy sikeres és nem importálja. Esetleg még becsült szavam tudom arról adni, hogy nem működik megbízhatóan a szolgáltatásuk, mert hogy két hét próbálkozás alatt, vagy egy hét próbálkozás alatt mindezeket a hibaképernyőket láttam eddig, és erre megkérdezte a kedves szupportos a neve alapján kisasszony, hogy milyen böngészőben próbálom. <gül> Visszaírtam neki, hogy chrome és firefox de hogyha internet-szerver, akkor ez mind a teljesen független attól, hogy milyen pöngészében próbálom. Csókádám. Nem érzem azt, hogy itt valódi tevékenység történik egyébként. Hát pontosabban az a, az a klasszikus, olcsó szupport, ami a, a felhasználók 90%-ának problémájára próbál fókuszálni, mi szerint, hol van itt az a gomba, minek itt középen kéne lenni? Ja, itt van középen, bocs. Igen. Szóval, hogy ezt meg tudják oldani, azt meg, hogyha szara az alkalmazás mögöttük, arról nyilván a szupportosok és mit tudnak mondani. Igen, tudjuk, dolgozunk a probléma javításán, vagy nem, ez nem, nem, nincs, nincs ilyen hiba. Ez a hiba nem létezik. Ez tényleg oké, csak ezeknek az embereknek pénzt adtunk, másrészt megadatot adatot adunk folyamatosan. Ó, ja, ilyen történetem nekem is van jut is eszembe, hogy de az magyar, képzeld el. Na, no. Az, az történt, hogy a nem is tudom, mondjak-e hozzá, talán nem, nem, mindegy is, nem, nem tudom, mindegy, majd még eldöntöm menet közben. Szóval egy magyar szolgáltató, akinek eddig az éves csomagáért évi mit tudom, én 12 forintot fizettem, ott most, amikor meg kellett volna újítani ezt az éves előfizetést, akkor inkább felmigráltam egy lépcsővel, és egy magasabb csomagba léptem át, immár havi fizetésre, aminek első részletét be is fizettem, majd rákét napra beterhelte nekem az előző csomagnak az éves díját is. Ezt teljesen véletlenül észrevettem az OTP elszámolásomban, és akkor írtam nekik, hogy hát itt beterheltétek nekem ezt így, ugye jogtalanul, adjátok már vissza. Mire? Azt mondták, hogy tudnék -e esetleg valamilyen bizonyítékkal szolgálni. Hát elküldtem, amit az OTP-ből így ki lehetett screenshotolni. Azt mondták, hogy jó, igen, ez té tényleg itt van. Kapcsolatba léptem a pénzügyi osztályunkkal, akik azt mondták, hogy nem, ez nem érkezett be hozzánk. Úgyhogy menjen a bankjához. <gül> szóval, hogy miután bizonyítottam nekik, hogy ők elvették 12 ezer forintomat jogtalanul, ezután azt tudták mondani, hogy de mi nálunk, ez, ennek nincs nyoma. És így próbáltam magyarázni, de hát nyilván, ha lenne nyoma, biztos már magatoktól is van ez a lényeg, Nagy ugye? Szív. És most miért én állom sorban az OTP-nél azért, hogy ez megoldódjon ez a probléma? Azért most nagyot csalódtam. Erről szembe, pont ma kaptam egy hívást a netpincértől, jelezték, hogy tisztelt ügyfelünk, ő megrendelte ezt a vacsorát egy órája, azt észletük a rendszerünkbe, hogy bár a fizetés beérkezett, nem továbbítottuk az étterem számára a rendelését. Reméljük nem nagyon éhes, mert most utaltuk vissza a pénzt. Ó, oh. Hát mondtam, jó, van, majd valahogy megoldom. De ha már így beszélgetünk egymással a telefon segítségével, akkor volt nagyjából másfél hónapja egy másik ilyen eset. Azzal mi a helyzet? A fiatal ember úgy megkérdezte, hogy ugyanerről az akúlomtról rendeltem. Nem mondtam, hogy igen, megtalálta a rendelést, és azt mondta, hogy de hát azt visszautaltuk. Uh -huh. e, ami tök jó volt, e, utána elköszöntük egymástól nagy szeretetben, beléptem a netbankomba, és megkerestem a másfél hónappal korábbi átutalásokat, és tényleg visszautalták a panasztétel napján igazából. Ami elmaradt a folyamatból, az a válaszlevél. Ez a tisztelt ügyfölünk, bocs, hogy éhen maradt három órán keresztül, ami, miután panaszt tett nálunk, visszaküldtük a zsét. Aha. És hogy biztos vannak emberek, akik ilyenkor nézik a netbankjukat, hogy visszaküldték-e már ezek a rohadékok, itt tülök éhesen. Ö, nem pedig az, hogy rendelek egy pizzát, és basszák meg is felbontottam a sört is, vagy hogy, uh -huh. hogy aromagozott cseresznyébe fültetheszek a kanapén, szomorúan kanállal rohadjatok meg. Száraz kenyelet hozzá, tunkalom. Igen. Mindenesetre tehát a visszajelzések egy része maradt el, üzletileg teljesen tisztességes, ügyfelkezelésileg a tökéletes balfasság történik. Lehetne rosszabb? Teljesen megértelek, nagyon együttérzek veled, és meg magammal is, amikor engem ér ilyesmi. Ugyanakkor a másik sapkámban éppen egy olyan terméket ö, fe, mármint fejlesztetek, Aminek, aminek hasonló helyzeteket le kellene tudnia kezelni, és rájöttem, hogy ez ugye úgy van, hogy én vagyok a megrendelő, én megmondom, hogy milyen helyzeteket kéne tudni lekezelni, az szóval a programozók először nem tudják lekezelni, aztán valahogy nagyjából lekezelik, de úgy, hogy itt szépen ilyen lépésenként kiteszik, hogy és arra mit reagál? Hát arra semmit, mit reagáljon, Reagálja ezt, jó, és arra U, azt nem tudjuk megoldani. És akkor így eljutsz oda, hogy hát igen, tehát lesz itt, van itt ez az ecskéz, nem gyakran fog előfordulni, de akkor cikki lesz, de nem tudom megoldatni egyrészt, és szerintem van egy olyan is, hogy van olyan ecskéz is, ami nem jutott az eszembe, és az majd akkor fog kiderülni, amikor egyszer előfordul. Szóval ezt marra nézem ilyen nem professzionális, már nem professzionális, úgy értem, hogy egy, nem egy 30 fő szervezet, ahol előre Ilyen helyzetekre kialakított templétek vannak, hogy mindenre már egyszer gondoltunk, és az alapján kell az újat is megcsinálni. Őrült nehéz lekezelni ezeket a szituációkat. Ezt érteni persze értem, de a szem egy ilyen eideror megoldás jelenik meg. Tehát a teljesült a rendelés, elindulunk az egyik ágon. Nem teljesült a rendelés, és akkor kivételkezelés történik, visszaküldtük a pénzt? Igen, akkor patincsunk már egy levelet, hogy visszaküldtük a pénzt. Persze, nem, csak azt mondom, tehát nem, nem akarom felmenteni sem magamat, sem a, a, az említett szolgáltatót, mert, ezt, mert, mert mindegy, hogy miért nehéz megoldani, de meg kell oldani, hiszen, hiszen az ügyfél fizetett, és vissza tartozunk neki. De hogy csak azt mondom, hogy egyrészt tényleg nehéz, tehát, hogy, tehát hogyha biztosan gondoltak volna erre, akkor még betették volna azt, a, azt az egy Plusz levelet, csak valamiért az elmaradt egyrészt. Másrészt meg én például most találkoztam olyan szituációval, hogy, a, hogy a, az egyik ilyen nagy pénzügyi, hát nem is tudom micsoda, ilyen közvetítő szolgáltató, az ad egy olyan tesztfelületet, ahol majdnem mindent lehet teszteni, de például azt a helyzetet, amikor egy, egy ilyen ismétlődő fizetésnél menet közben a kártya a rögzített kártya lejár, ezt a helyzetet nem lehet teszteni. Tehát nem tudom kideríteni, hogy mi fog történni mindaddig, amíg egyszer valakinek le nem jár a kártyája. Csak akkor ez most erre mit építesz be, hogyha nem tudod, hogy mi fog visszajönni akkor, amikor az ügyfélnek lejárt a kártyája? Mm, értem, értem, de ez egy jobb kéz szerintem, mint az, hogy nem megy át a Ja, persze, igen. A igen rendelés. Igazad van, persze. Mondom, nem is mentegetődsz, akar ez lenni, hanem, illetve nem, de az akar lenni pont. <gül> de hogy nincs, nincs neki helye, csak mondom, vagy mutatom a másik oldalt, hogy néha tök nehéz ezeket lekezelni. Jól. És nyilván, hogyha van rá egy hónapod, meg tíz embered, akik ezen dolgoznak, és felkészülnek meg minden, akkor ez jó, de hogyha ilyen kisüzemi módszerekkel kézműves szoftvert fejlesztesz, akkor ez nem biztos, hogy könnyű. Na, de nem nem akarom egy pillanatra se felmenteni a netpincért, teljesen igazad van, hogy írhattak volna egyet, hogy visszakültük, köszi. Apropó, eczkézek. Na jó, mondd el az eczkézt. Én már el akartam egy másik webáruházba kanyarodni. Jó, én két, két igazán dühítő eczkézt találtam életemben. Az egyiket a neten olvastam, ez a BBC-nek a, a tickere, tehát a, a árjelző grafikonja, ami nem tudta lekezelni azt, hogy az olajár mínuszba megy, és ilyenkor közölte azt, hogy Dazdat Compute és felugrott maximum értékre, ami önmagában vicces. A másik, amit én magam találtam meg, az az, amikor egy hú, hogy hívták, a kartodébés térképen az embernek az, idővon, az embernek az útvonala átlépi a dátumválasztót. Ja, igen. És ennek az a vége, hogy nekipattan a dátumválasztónak a vonalad, majd pedig a másik irányban megkerüli a világot, hogy ugyanaz nap legyen, amikor te elindultál. <gül> és ezt úgy lehetett lekezelni. az egyik lehetőség, hogy az ember talál egy térképészt, nekem ez volt a megoldásom, aki kiszámolja, hogy, hogy a, hol metci az ő vonala a és oda felvesz egy pontot, hogy ott halad át. Egy nettó csalás, de működik. A másik, hogy ír a ügyfélszolgálatnak, ahol valaki ezt megcsinálja helyette. <gül> És ez annyira durván nem bonyolult, ez a fizikai valósággal való ütközés csupán. A, én a másik oldalról akartam példát hozni, mi szerint van az, amikor, amikor valóban mindent lekezelnek, és minden apró lépésről kap e-mail értesítést az ügyfél. Csak hogyha ezt, az már, arra már nem marad idő, meg energia, hogy ezt ezeket a különféle értesítéseket, hogyha egy időben történek, akkor egybe szervezzük egy közös e-mailbe, akkor történik az, mint a Dibook nevű elkönyveket forgalmazó magyar áruháznál, hogy veszel egy könyvet, és arról hetes darab e-mailt kapsz összesen arról a vásárlásról, van, amiben számla van, van amiben egy másik valami számlaszerű dolog van, valamiben megrendelést rögzítenek. Egy olyan, tehát, tehát tényleg hét e-mailt kapsz, egyik sem az, ami azt mondanának, hogy honnan jussz hozzá a könyvethez. Tehát könyvet nem küldenek speciál e-mailben, azt be kell lépjél a profilodba, és a profilodban egy ilyen teljesen obskorús hely meg kell találnod a letöltéseket, ahol nem a legfrissebben vásárolt tételek között szerepel az új könyvet, hanem a mit tudom én, valami más helyen, csak akkor onnan le tudod valahogy tölteni. Szóval, hogy lehet azért el, eh, hogy mondjam, a másik végletet is meg lehet csinálni, amikor minden egyes eh, fontos akcióról küldesz egy értesítést e-mailben, és nem érted, hogy miért szemetelte ezt el a postaládámat? Az abszolút egy tényező egyébként, hogy az emberek azok valószínűleg nem minden kínált élmény miatt, hanem minden járulékos fájdalom ellenére használják az e kereskedelmet. <gül> <gül> és akkor rendkívül finom voltam még. Igen. De vannak dolgok, amikkel meg vagyok elégedve, vannak, amik működnek, vannak, akik most jöttek rá a járvány, miatt, hogy ez elkereskedelem dolog, dolog erre csak szükség van. Ma például kihoztak nekem egy kartondobozban hat üveg port szépen becsavarva műanyag pokifóliába, és lerakták az ajtó elé. Csodák még vannak. Bizony néha történnek ilyen dolgok, ezt ne tagadjuk el, mert egyébként szerintem soha ilyen jól nem működött még az elkereskedelem, mint ahogy most működik. És egyébként én azt veszem észre, hogy nem nem csak akkor működik az elkereskedelem, amikor egy nagy nagymárkától rendelsz, aki 15 éve elkereskedik a magyar piacon, hanem ilyen obskúrus, kicsi, fura butikoknak a e kereskedelmi rendszere is hibátlanul működik. A automataöntözőrendszerek.com-ról ma reggel rendeltem valami fejeket a nyarolóba, és már jött délőtt az e-mail, hogy akkor mehetek érte. És ott értett, gördülékenyen fizetéssel, meg számlázással, meg mindennel együtt működött a dolog. Persze, ez a, a, a, a mennyi energiát raktak bele annak a meggooglizásába, hogy hogyan kell ezt csinálni? És itt ilyen 1, 2, 3, meg 4 órákról beszélünk, meg, meg 1, 2, 3, 4, 10.000 forintokról szerintem kb. Hát igen, bár szerintem ez úgy van, hogy a hogy inkább a kész megoldások használata az, ami megkönnyíti ezt a dolgot, mert amúgy ez az elkereskedelem ez egy dolog, nagyon sok szabályozás adkozik rá, meglepő meglepődné hogy miket kell tudni. Ez a 10.000 forintos dolog, de az, hogy mondjuk a, mit tudom én, mondjuk konkrét biznisz nevet, akit ajánlok is, hogy a Rosetti Bijou nevű cég ki tudott nekem szállítani egy évvel ezelőtt, amikor éppen hosszú volt a hajam, hajgumit, mert fekete hajgumira volt szükség, ami nem volt a környékbeli Rosszmanban, DM-ben és kb. sehol, és úgy éreztem, hogy én még többet szaladgálok egy Istenverd hajgumim után, akkor én meg fog őrülni. <gül> és rákerestem az internet, és azt mondták, hogy nálunk van ötös csomagban 400 forintért plusz kiszállítás. Akkor azt mondtam, hogy jó, három csomag plusz kiszállítás, ennyibe kerül egy darab órám, két óra alatt megkerestem az árát, nekem megéri. Uh -huh. és lekattintottam a három csavag hajguminak a megrendelését, és kijött két tapon belül, azt hiszem magyar postával egyébként. Nem kérdezett semmit, elfogadta a kártyámat, működött a folyamat, nem akarta az anyám nevét és a lábméretemet. Nem tűnik nagy melónak, ugyanakkor elismerem azt, hogy megcsináltak egy folyamatot, ami nem szar. Akárki is rakta össze az ő webbogyukat, jó Isten sűrűn áldja meg, kedves gyerekek, ha nem hajgumira van szükségetek, hanem haj pántra, azt is tartanak. Fel, felírom ezt. Magunknak. Jól jön, jó, jó, ez még a, itt a családban. Beszné Be az napróba. Szóval, igen, azért azt mondhatjuk, hogy a elkereskedelem nagyon sokat fejlődött az elmúlt években is, meg az elmúlt két hónapban, és bár nem is tudom, hogy az elmúlt két hónapban fejlődött inkább, azt mondanám, hogy kellett, hogy működjön olyan helyeken, és ahol eddig nem működött. Volt most valami hír, hogy milyen sok elkönyv lett hirtelen, mármint, hogy a kiadók, akik eddig óckodtak az elkönyvektől, most elkezdtek nem óckodni az elkönyvektől. És habár nem emlékszem, hogy említettük-e itt adásban, vagy csak neked küldtem róla, de azt tudom, hogy, hogy olyan az elkönyvet, mint a kénköves mennyköt kerülő kiadók, mint Leiner Laura kiadója, az ellendel kiadó, minden lány kedvenc sorozatírója, aki még soha ebben semmit nem jelentetett meg, az most az elmúlt két hónapban valahogy az összes könyvét elkönyvként is elérhetővé tette. Hála Istennek egyébként, illetve hát hála ő neki. Szóval, hogy most még ez is, ez is ugye elkezdett egy kicsit szépülni-épülni. Egyébként volt kollégán írt erről a G7-en egy hosszú cikket, amit be is linkeltél ide az adásba. Az én nekem leidett laurához lenne egy hozzáfűzni valóm. azzal a az zárói ellen, hogy a könyvmai képző, ami szintén rendkívül népszerű a fiatalok körében. Igen. Mert rendkívül ügyesen épített olvasótábort magának. Tehát ha valaki ezzel foglalkozik, hogy lehet egy rajongi tábort felépíteni, akkor a könyvmai képzőnek az elmúlt öt évét nézze végig. Vagy Leiner Laurájét egyébként az is nem. Vagy jó. Leiner Lauráját saját kinevelt szerzők, olvasótábor, klub, amit akartok, ez meg van csinálva. Vokos, profi, ennyi. Zárójá vissza. Most Leiner urára gyorsan rákeresem a legnagyobb olyan torrent oldalon, és úgy nézem, hogy az összes létezőkönyvvel letölthető. És akkor innentől kezdve e, tudjuk azt, hogy a bodó szabály működik, e, amit bodóvalás állás, azt hiszem, a Sobrióska digitál című tanulmányában állapított meg, ott nem adta neki a bodó szabály nevet, de előlegezzük meg, hogy ez lesz neki a neve. Hogy amennyiben a legális források, legális kereskedők nem szolgálnak ki egy digitális igényt, abban az esetben a szürkés a fekete zóna, ezt meg fogja tenni. Most, ahogy ránézek itt. Letöltési számokat nem látok, mert nem, nem jelöli ez az oldal. Szíder számokat látok, pont ez történik. Tehát ha a szerzőnek az utolsó négy könyvét darabonként 190-220 ember szídeli, akkor az azt jelenti, hogy brutálisan töltötték le, mert, mert még mindig van, vannak, csak töltik fel. Itt még mindig el lehet azon számolgatni, hogy hogy e neki nem kiadni ebben. Mert majd a kalózak ellopják, vagy mert majd nem vesznek papírt, vagy pénzt vett kézzel a saját zsebéből. Ez nyilván egy üzleti döntés. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a, a magyar könyvpiac nagyobbik része jól döntött eddig. Hát most viszont rákényszerült arra, hogy átgondolja ezt a dolgot. Szerintem nagyon nagyot fejlődött a, a digitálisan kiadott könyvek piaca. A vásárlások azok, hát ha jól értem, volt kollégánk cikkét akkor száz kal emelkedett meg, de ez még mindig csak a korábbi egy már, mármint hogy a teljes éves könyves forgalom egy a az e, az most 2%-ra felmehet az év végéig. Most éppen a két hónap logdán alatt 4-5 volt a digitális forgalom részaránya a magyar könyvpiacban, ami egyébként a járvány nélküli nyugat-európai átlagnak felel meg. Igen, ez, hogy bejött az is, hogy azokat olvassák az emberek ebben, amiket nem szeretnének még a polcokon látni, papírban feltétlenül. Júlia Romána Szívhang. Ami teljesen valid dolog, buta szerelmes történeteket olvasni, én magam is tettem ilyet az elmúlt egy-két hónapban. Ugyanakkor az ember ilyenkor nem feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy ott legyen a Félmeztelen tűzoltó a könyves polcon, ahol az értelmiségi ellenben nem olvasott könyveit tartja. Virágozzék, ezer virág. Hát figyelj, az a kapudrók szerintem, és aztán, aztán sokan, akik a román a füzeteken kezdik el használni a Kindle vagy Pocketbook olvasójukat, azok rájönnek, hogy uh, ez, de, ez mennyire egy praktikus dolog, tehát ez nagyon jó. És akkor lehet, hogy a következő nem romantikus, nem lányregényüket is ebben veszik meg. Azért azt nem hiszem teljesen, hogy, hogy az emberek tehát jön a karantén, nem akarok kimenni a postára, hogy átvegyem a szívhangfüzetemet, mert majd, nem tudom én, megfertőz a korona, és eltelik két hónap, megesszük a polcol a konzervet, meg a babot, és úgy döntök, hogy Hát, lehet, hogy nem vaterán kéne megvenni ezt a jó kis deridát, hanem le, jó lesz ebben is. <gül> Miben olvassunk Fukót folytatásként? De szinte teljesen mindegy, persze. Tehát abban a szituációban vagyunk, hogy bárki bármit olvas egészségére, ugyanez vonatkozik amúgy a filmnézési szokásokra is. Nem feltétlenül akarok, tartalom felett nem akarok ítélkezni, az, hogy más tartalomfogyasztási eszközök is szóba kerülnek és ez a könyvillat, a könyv illata, típusú fasizmus, vagy a, a 35 milliméteres filmszalag szaga ö, érzés kihal, hát egy könycseppet nem fogok ejteni, ottra hagyja meg az egész, ahol van. Azt hiszem egyébként, hogy olyan sokat gondolkodtam már ezen, hogy mi, mi, miért óckodnak emberek a e, kiadásoktól, e, illetve fordítva, hogy lehet, hogy másoknak meg egyáltalán nem számít, hogy papíron vagy... Vagy képernyőn, mármint hogy kielzőn olvasnak. És valahogy az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez egyszerűen az embergyűjtési szenvedélyéről szól. Tehát arról, hogy kell valami fizikai manifestációja annak a dolognak, amiben energiát tett, amennyiben elolvasta azt, és emlékezni akar arra, hogy ö, elolvasta, és ezt úgy akarja tenni, hogy kiteszi a polcára. Mert egyébként ö, való igaz, hogy az elkönyvek erre azért e dologra teljesen alkalmatlanak. Tehát, hogy emlékezzél rá, hogy mit olvastál, hogy lássad a, nem is tudom, a vastagságát annak a könyvfalomnak, amit a, a, idén elolvastál. Erre nem jó. Erre az ember ilyen mindenféle extra szolgáltatásokat pörget, és nem tudom, van, aki a Moyon gyűjti, van, aki a Goodreadzen stócolja fel azokat a könyveket, amiket te olvasod, hogy de hogy szerintem, érted, azoknak is szüksége van arra, hogy valahogy így felsorolják maguknak, hogy mit olvastak, akik nem tudják a polcra tenni, mert ebben olvasnak. Értem, értem, persze, csak hogy Netflixen sorozatokat néző, meg, meg Steam és sok minden más bolton keresztül videójtekot játszó ember vagyok. És az utóbbi kettő nem ad a lehetőséget arra, hogy a polcra a, a 100 óra Division 2 lövöldözést, meg mellé a, hú, gyorsan akartam mondani, mi volt annak a lengyel sorozatnak a címe. A há három, három évad lengyel politikusos sorozatnak a az időbeli markerét igazából. Mondom, hát nincs közöttünk vita, én is pont így gondolom, én soha nem értettem ezt a könyvgyűjtős izét, és soha nem értem, hogy valaki miért beszél bármi másról, mint a történetről magáról. Mind a kettő betűkből áll a képernyőn is, meg a, a könyvben is, és ez az egy számít, és semmi más nem számít, szerintem, de hogy másoknak meg igen. És... Most először talán eszembe jutott egy olyan gondolat, bár bevallom, hogy nem nekem jutott eszembe, hanem hallottam valahol, hogy, hogy, hogy ez esetleg számít, hogy valakinek ezért fontos a, a papírkönyv, hogy feltehesse a polcra, és ott annak a gyűjtőszenvedélynek felhessen meg, ami egyébként egy csomó embernél, aki egyébként ebben olvas, és semmi módon nem kötődik a papírkönyvekhez, ugyanezen emberek akciófigurákat gyűjtenek, amit rá lehet tenni a Nintendo játékok tetejére, és az akkor nem pontosan tudom, hogy mit fog csinálni, de érted? Az is fura. Kedves hallgatók, Ferenc az Amibóról beszél, én sem tudom, mit csinál a játékban. Igen. És a, a, a felnőtt legózásról, mint a felnőtt parolható akciófigurák gyűjtésével én sem vagyok teljesen tisztában. itt volt egyszerűen olyan este, amikor, legyünk önmagunkhoz őszinték ittam. És nem csak, hogy ittam, hanem utána az e-books nevű világméretű antikvárium előtt találtam magamat. Úgyhogy lefekvés előtt hajna a kettőkor azt csináltam, hogy minden ember, amikor ez a kettő kerül a kezébe, mint hogy alkohol és egy antikvárium, könyvet rendeltem. Azóta van egy 1938-as kiadású, az admiralitás által, már brit admiralitás által kiadott navigációs manuálom, amiből meg lehet tanulni hajózni. <Szor> <Szor> Ez nagyon jó. olcsó volt. Értem. Ez mellette szól. Nagyon nagy hülyeség volt megvenni. Másnap leleveleztem a sávóval, hogy ez egy nagyon vastag könyv. Ugye nem kell rá plusz postát fizetni, azt mondta, hogy utána számolt nem. Mondtam, hogy jó, akkor egyéb tudok élni ezzel a gondolattal. És a legjobb, ami az volt, amikor megjött, hogy kinyitottam, és ez egy olyan kötet, aminek az elején vannak reklámok. Ó. Oh. XY and Sons királyi beszállító a következő szextársokat ajánlja. Ó, oh, hát ez gyönyörű. Tulajdonképpen az első három oldalnyi reklám már megértem, majd próbálok berakni az ásnaklóba fotókat, ha nem felejtem el. Van benne még széltérkép, ez az amaz. A büdös életben nem fog vitorlázni egy akkor hajó valamihez ez a könyv már kellene. Sőt, szerintem se. Ugyanakkor egy ilyen zsigeri jó érzést okozott vagy négy napig, de ez megint nem a sem a könyvről nem szól, sem pedig a tartalomról, ez a birtoklásról szól. Na hát valami ilyesmi, ez itt, ez itt a megfejtés, vagy e körül kell tapogatózni. Én is vásároltam dolgokat az elmúlt uh, héten, vagy két hétben. Volt közte olcsó is, meg drága is. Mind a kettőről szeretnék egy picit mesélni. Egyrészt uh, most már egy pár hete abban vekengtem, hogy muszáj vennem egy új számítógépet, mert a 7 éves MacBookerem, ahogy arról a rendszeres hallgatók már gyakran értesülhettek, az ugyan még jó számítógép, de már van egy-két olyan betegségi jellegű tulajdonsága, ami nem teszi lehetővé a további együttélést. Fordítom magyara, a nyaka egy kicsit véres. Hát csak annyiban, hogy nem olyan nagyon jó már benne az akkumulátor, azt meg lehetne oldani, de inkább az a baja neki, hogy nem bővíthető, mint a mekek általában és a 4 giga memória az nagyon kevés már mindenre, úgyhogy ilyen, ilyen folyamatos várakozás lett az ő használata. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát én maradok ebben, a, ebben az Apple univerzumban, de egy 2020-as meg típusú laptop, legyen az akármilyen olcsó, az még mindig olyan kurva drága, hogy ez egyszerűen megszakad a szívem. Nem csak a szívem szakad meg, hanem konkrétan nem is akarnám tudni kifizetni. Kérdésem van egy teljesen új R sem? A maga 300 meg az apró árával? Hát az az apró az olyan 70, de ezért már nem érdemes azt megvenni, tehát igazán 400 körül kezdődik az az új MacBook Air, amit érdemes megvenni. És hát igen, már az is egy kicsit fájdalmasnak tűnik. Ami az egyetlen megvehető Megvet, mondjuk, hogy megvehető. Az a 2017-es Air, amit újjá, újonnan lehet venni 270ért, és az egyébként egy, egy vétel, és pontosan azt akarom mesélni, hogy igen, itt, itt tartottam én, amikor is egyébként a 88 mérföld óránként című podcastban hallottam arról beszélni az egyik hozott, hogy, hogy, hogy ő vett magának egy használt sok éves egyébként, azt mondom, 6 vagy 7 éves MacBook pro t és hogy ez milyen teljesen rendben van. És a szügetűtött a fejem, hogy tényleg, hát hiszen ezek a gépek arról híresek, hogy tartják az árukat is, meg a képességeiket is. Miért ne vehetnék én magamnak egy MacBook pro Az ugye be is határolja a, a, az árát, meg a, a korát, hogy, hogy pillangó-billentyűzeteset, tehát ezt a butterfly keyboardot tartalmazott azt tilos venni, ami azt jelenti, hogy a leg fiatalabb, amit venni szabad, az a 2015 évelei MacBook Pro, és akkor megnéztem, hogy ilyet mennyiért lehet kapni, és hát ezek pont annyiba kerülnek egyébként, mint amennyibe a, a 2017-es Megbuk Air. Szép, vaskos, erős gépek, van bennük, mit tudom én, retina display, meg jó billentyűzet, meg ami kell. És hát nem olyan nagyon hosszú tétovázás után végül is egy pont ilyen öt éves MacBook Pro-ba váltottam bele. És annyira jó, annyira jó érzés, hogy a mai árak, hát mondjuk egy mai MacBook Pro ára, amiről egyébként pont most jött ki a 2020 es MacBook Pro-ról egy, vagy hát nem egy, hanem sok teszt, mert hiszem most jelent meg, és mindenki kipróbált, és mindenki azt mondja, hogy végre, újra, rahat jó számítógép a MacBook Pro de valahol 500 ezer forint fölött kezdődik az ő ára, és igazán erős az el tud menni 1,2 millióig is. Mondom a számot hozzá, 5,4 tized. Na igen. Akarom mondani, 540 ezer forint, na. Hát igen, és akkor ehhez képest... De ez a... már a 8 GB memóriát és a 256 GB SSD-t, tehát a belépő, aminél kevesebbet nem szabad venni. Igen. Na de ugyanezzel a konfigurációval csak egy öt éves kisé már lehasznált akkumulátor rendelkező készülék az ennek a feléért megvehető, és jó. És tényleg jó. Úgyhogy én most éppen nagyon boldog tulajdonosa vagyok egy ősöregnek mondható MacBook Pro-nak, de hát azért gondoljunk bele, hogy egy öt éves Windows-os, na jó, azért az öt éves Windows-os pc között is van olyan, ami, ami nem val szégyent, meg kéne nézem, hogy az x 250 es melyik évben gyártották, azt tudom, hogy idén még garanciás. Hát, de egyébként a te öcsédnek a t 40 es ténkpedje, ugye? Vagy valami ilyesmi. Az éppen itt nálunk teljesít szolgálatot, az egyik gyereknek a digitális oktatását szolgálja. Az szerintem bőven van, nem tudom, 8-10 éves, vagy ilyesmi, nem? Valahogy úgy. az Azért került ki tőlünk, és ment... Ö, több kézen közön köztük, ha jól emlékszem, akkor valami csontkajcson keresztül is ö, hozzátok, mert öcsém az ott, hogy esen dolgozik. Na és például ez a, ez a ThinkPad, ez tök rendben van, tehát, hogy így simán használható, de tényleg mindenféle kompromisszum érzet nélkül, úgyhogy ö, ja igen azért, tehát azért vannak, vannak olyan laptopok, amik, amiket nem kell két év után kidobni, de én több olyannal találkoztam, amit viszont ki kell, a megbukok -ok nem ezek közé tartoznak, ezt azért el lehet mondani. Mindeket próbál akar rábeszélni hogy hogyha a laptopot akar venni, akkor fontolja meg azt, hogy a teljesen új, csitti-fitti, legújabb interproci szerelt ellenben azt az interproci egy recsegős műanyagházba rakták bele ö, Asus stb. stb. helyett egy egyenrégebbi használt refurbished, még van rá garancia, de a cégtől már leszerelték Delt, HP-t, ThinkPad-et, valami üzleti laptopot vegyen meg, nehezebb lesz, kevésbé szexi, négyszögletesebb, és a többi ellenben ö, szerelhető meg számítógépebb több senki nem szokott hallgatni, de az ember meg megpróbálja ezt. Hát én most ugye ebben léptem bele, és, és, és ez egy boldog, boldog tulajdonosnak tűnök. Bár azt viszonylag hamar megtapasztaltam, hogy ezt a erősebb, process 8 gigás jobban optimalizált gépet és pillanatokat meg lehet fektetni, és el, ugyanúgy el tud fogyni belőle a memória, mint a 4 gigás rammal megáldott megbukerből, csak krómot kell hozzá használni, tehát az, az egy nagyon fontos lépés, de éppen azon gondolkodtam, hogy most, hogy ilyen szupererős gépem lett, már nem fogom a Brave böngészőt használni, ami ugye egy fork, mert hogy, hát, viszonylag idegesítő működik a Brave minden tizedik oldalnál az ő védelmi képességei, azok elérik az, hogy nem működjön az az adott oldal, csak akkor ki kell kapcsolni a védelmet de aztán megnéztem egy ilyen memóriafigyelő program segítségével, hogy melyik mennyit teszik, és e, rémülten, rémülten dobtam félre a krómot, ami amit tényleg tízszer annyi memóriát. igényel, mint a ugyanazon kód nyugvó brév. Valamelyik nap megnéztem a héten azt, hogy mik futnak éppen a gépemen. Mert ugye az ember azért vesz számítógépet igazi processzorral, meg igaz a memóriával, hogy hogy kihasználjuk a vasat hajcsuk cseresznye izzásig, <gül> optimalizált izmos programokkal érezzük, hogy mi vagyunk az emberek. És arra jutottam, hogy a futó hét program közül hat darab egy böngésző. Futott egy Slack, egy Messenger, mind a kettőnek az app verziója egyébként, egy Telegram, szintén egy wrapperben egy app, egy Firefox-emben böngésztem, egy Netflix, ami a biztonság kedvére egy böngésző, meg néhány korlátozás, és volt, volt valami, ami nem egy app volt, úgy emlékszem. De ahogy a vége az, hogy a natív appok egyébként eltűntek, vagy eltűnőben vannak, egy csomó minden biztonságosabb emiatt, mert, mert internetes biztonsághoz többen konnyítanak, mint appos biztonsághoz, vagy mint, mint natív programos biztonsághoz. Ugyanakkor meg csak az van, hogy feleslegesen van ennyire dögerős gépem, arra jó, hogy nyugodtan eljátsszak magamnak, amire tök jó egyébként, köszönöm szépen, a plegykálós játékaim azok faszán futnak, és időnként összefutok benne barátok, és megbeszéljük azt, hogy hát, hallod, abból az ex-kolléganőből milyen egy Waldorfos lett, vigyázz jobbról, gránátot dobnak rád, amire a számítógép egyébként való. De hogy minden más, amit napközben csinálok, az igazából egy jó rosszul elzezett böngészőben történik. E, Játékról majd mindjárt én is fogok beszélni, csak még előtte eszembe jutottad azt, hogy ugye azzal, hogy gépet váltok, vagy éppen ebben a váltási folyamatban vagyok benne, ez azzal jár, hogy újra kell telepíteni minden e, szoftvert, mert hogy direkt úgy döntöttem, hogy nem, fogok így egy az egyben átmásolni mindent a régi gépről az új gépre, hiszen azt a sok évközi, az elmúlt évek tévedéseit azokat nem követem el újra, legalábbis remélhetőleg, de ez azzal is jár, hogy bizonyos szoftvereket meg kell gondolni, hogy akarok én még oda tartozni. És az egyetlen ilyen nagy fejvakarásom az az volt, hogy, hogy az előző gépen van egy Photoshop, valami jó sokkal ezelőtti verzió, és hogy vajon akarok én -e erre az új gépre is egy Photoshopot, Mert hogy hát én alapvetően abban érzem jól magam, abban úgy nagyon-nagyon kényelmesen eltájékozódom, és sok mindent meg tudok vele csinálni, de megnéztem, hogy mennyibe kerülne megvásárolni a Photoshopot és egyszerűen nem vit rá a lélek. Rendkívül drágáltam, különösen úgy, hogy én nem egy napi Photoshop felhasználó vagyok, akkor gondolkodás nélkül megvenném, de hanem hát én így mit tudom én, lehet, hogy hetente egyszer, megcsinálok benne egy négy perces feladatot, és mondjuk havonta egyszer meg valami komolyabb grafikai munkát, de a komolyabbat is úgy kell érteni, hogy annyira azért nem komoly. És ugye erre az ember nem fizet ki, most nem is emlékszem hirtelen, de havi... 3000 forintot. Annál én többre emlékszem. Most volt, lent, igen, hogy vol, négy. Igen, mert volt egy 10 hogy 29 huszonkilenc eur, euró volt szerintem a... Az a, nem, akkor... nem volt egy tizenvalány, tizenkilenc eurós csomag mondjuk. Ebben Lightroom is volt, de az valami nagyon akciós történt volt. Mindegy, jó, tehát hogy akkor legyen én 5000 forint. Uh, ugye utána számol gyorsan az ember, hogyha tényleg csak két évig használja, akkor, akkor kifizet rá 120 ezer forintot, és az, azért az nem kevés pénz valamiért, amit egyébként elvétve használok csak. Na mindegy, ezért aztán úgy döntöttem, hogy Teszek egy kísérletet, hogy lehet-e élni Photoshop nélkül, illetve van-e olyan program, ami Photoshop nélkül is élhetővé teszi a mindennapjaimat. És hát természetesen további ötleteket szívesen fogadok. Mindenképpen szeretném kérni kedves hallgatókat, hogyha tanácsot akarnak adni, akkor GIMP-et azt ne javasolják. Köszi, az <gül> semmiképp. Tehát ezt mindig elhangzik, hogy ott a GIMP az tök ingyen van, de én azt gondolom, hogy a GIMP egy nightmare, Ugyanitt opció az, hogy simán lerágd a saját bal lábadat, és elvérezzél hát a igen, és, és talán inkább ezt választanám, mint a Gimpel való képszerkesztést. Na, de hogy egészen rövid keresés után találtam e, egyébként két opciót is. Az egyik az a Pixeler nevű, szerintem nálunk már évekkel ezelőtt megénekelt webes alkalmazás. Pixeler. E, mert hogy most már van egy X és egy E is belőle, az X az az ilyen könnyet kis apró munkára az E, meg a komolyabb munkákra való. Böngészőben fut, ugye nem csoda, hogy a böngészők megeszik a számítógépünket, hiszen egyébek mehet arra is alkalmasak, hogy komplet képszerkeztő programokat futtassanak. A Pixlr egy ilyen megoldás, és lényegében mindent meg lehet vele csinálni. Jó, nem lehet vele mindent megcsinálni, mint egy photoshop de az olyan alapdolgokat, hogy rétegeket kezeljen, hogy egy kis vektoros dolgot kezeljen, hogy átméretezhessek dolgokat, hogy össze-mergezhessek két képet, ezeket meg lehet benne csinálni. Úgyhogy, ha valakinek belefér az, hogy a ritkán szükséges funkciókat böngészőben, tehát online végezze el, tehát kell hozzá internet, akkor akár ez is megoldás, és ez egy teljesen ingyenes megoldás, illetve lévén meg számítógépről beszélünk, megtaláltam az Acorn nevű képszerkesztő programot, ami ugye nem ingyenesen hanem azt hiszem 30, igen, 30 dollárba kerül, de azt gondolom, hogy 30 dollárt szívesen kifizetek azért, hogy legyen egy használható képszerkesztő programom, ami hát úgy kb. mindazt tudja, amit a Photoshop, meg meg is nyitja a Photoshop fájlokat, bár első kísérletén azt mutatják, hogy megnyitja őket, de azért minden egyes ilyen alkalom egy nagy szentségeléshez ez fog vezetni, mert valami biztos nem úgy jelenik meg, ahogy a Photoshopban. De hogy, szóval úgy tűnik, hogy még arra is van megoldás, hogy az ember a Photoshopot lecserélje valami fenntarthatóbbra. Az, az Acorn egyébként, aki gyártja ez a Flying Meat nevű szoftvercég, az egy ilyen hagyományos régen létező meges server cég. Van ugyanilyenből egyébként hangfeldolgozós banda is, ők a, a Ramí-ba, akik e, nagyon ügyes, hangos, jobbra barracsatornázós tucokat csinálnak. Ez hagyományosan az, a, a piszok nagy előnye volt a, a meges platformnak, aztán az Apple időnként kifejlesztette adolók a platformot, ami, ami nem tett jót az ő lelküknek, de úgy tűnik, hogy ők még, ők még talpon vannak. E, itt akkor az Affinity-nek még néz majd meg egyszer a fotó nevű termékét, ami azt hogy 9000 forintba kerül most éppen rendkívüli módon akciósan, ami szintén egy ilyen Photoshop kihívónak számít, és esküdöznek arra, hogy mindent tudnak, amit a Photoshop csak lényegesen olcsóbban. Wow. Ö, és néztem közben licenszárat is. A Photoshop, hogyha kéred hozzá a Lightroom-ot is, már nem a, az online támogatottat, hanem az igazit, ami a gépeden fut, akkor az most 12,7 euróba kerül, tehát durván 4500 forintba havonta. Igen, tehát a harmadik hónapnyi bérlés után lépít túl az ára az ekornak az az egyösszegű örök, örökre a érvényes árát. Igen, igen, igen. Ez, nekem ez az előfizetésem van egyébként azért, mert, mert van annyi Lightroom izom memóriám, hogy gyorsabban dolgozzak benne, mint bármi amit újra kéne tanulni. Igen, én is így vagyok a Photoshop billentyű parancsokkal, de az e-kornere vigyázz, hogy az például működjen nála is. De egyébként tökéletes, hogy mondtad, hogy, hogy olykor kiszervezték a általad említett szoftver alól a platformot a, a Apple-nél, mert hogy tudod, mivel történt még ez kedvenc hangvágó programunkkal az Audacity-vel, mivel a MacBook erre nem lehetett már fönt a legújabb, meg OS Catalina verziójú, meg operációs rendszer, ezért nem tudhattam, hogy akinek viszont már mohové -ja vagy catalina -ja van, tehát új Apple operációs rendszere, az ugyan tudja futtatni az Audacity-t, de, de sajnos nem tud vele felvenni. Tehát, ne, ne, a, tehát nem működik benne a, a mikrofon bemenet, kivéve, hogyha terminálból indítod el az Audacity-t, mert akkor más jogosultságok vannak, ami, ami az igazi ilyen legaja. Ez mennyire cikiség. egy cikkel dolog már? Igen. Hát erre, annak idején volt az a, a brit, az angol, igen, hogy Sherlock, ami az első ilyen napnak a nevét hordozza magával, mielőtt Spotlight lett volna, az előtt volt egy ilyen ö, kereső kiegészítő, ami tök jó keresett Mac OS rendszerek alatt, ez volt a Sherlock, ö, ezt az ötletet átvette az Apple, beépítette az operációs rendszerbe, és a Sherlockosok csak néztek meg kerek hogy hát figyeljetek már, hé, tavaly még mi voltunk a fejlesztői napokon az egyik ilyen kijelöltött termék, hogy mennyire büszkék vagytok ránk. Most pedig lekrónosztátok a teljes terméket, helyett, hogy megvetetek valaminket. Hát mondjuk a véleményünket anyátokról, vagy nem kell? <gül> nem kellett, gondolom. És nem kellett, hát aztán ez többször eljátszódott még. Úgy dolog ez. Na de azt ígértem, hogy még játékról is fogok beszélni, és ez az olcsó vásárlásaim közé tartozik. miszerint. Azt tudni kell rólam, hogy régen nagy szimulátor fan voltam, sokat repültem mindenféle szimulátorokkal, de aztán az élet meg a gyermekáldás elsodortam előlem ezt a hobbit. De úgy, ahogy most már a gyerekek is nagyobbak, egyre inkább kacsingatok visszafelé, és úgy szeretnék egy kicsit néha repülni. És kiderült, hogy ugye vannak olyan szolgáltatások, ahol régi szoftvereket, tehát amik mondjuk, mit tudom mint Windows, XP-n futottak. Azokat most a mai Windows-on, ilyen emulátorban lehet futtatni, vagy át vannak úgy írva, hogy, hogy az új Windows-on is fussanak. És hát ezek a mondjuk 8-10 évvel ezelőtti szoftverek, ezek olyan gépigényel rendelkeztek, amit most egy átlagos laptop is tud. Erre hívta fel a figyelmemet egy is közös ismerősünk, hogy az IL-2946, tehát a Sturmovik nevű második világháborús orosz csata repülőgépről elnevezett repülőgép szimulátor, az megvehető a GOG.com-on, ugye így hívják azt a helyet, ahol ilyen átírt szoftvereket lehet, ilyen régi átírt szoftvereket lehet mai windowsra megvenni. De ez aztán túl is nőtte magát ezen, tehát van, vannak azóta új programok is, de kétségkívül onnan indult ez a, az oldal, hogy azt mondták, hogy gyerekek, régi játék, nem szarjáték, aki ma, mint tudom 2-t szeretne játszani, de nem akar teljes emulátoros környezet felépíteni, mi összeraktuk hozzá a config file itt lehet az egészet csomagban letölteni, megvan a gyártótal az áldás, elutaljuk neki a százalékot, pressplay-on tép. Így, és hogy ezt így meg lehetett tenni ezzel a repszimmel is, azt két eurót fizettem talán érte, vagy valami ilyen bődületes összeget, és volt itthon olyan Windowsos laptop, igaz, hogy a feleségem céges laptopja, amit így néha hajnalokon el kell tőle, elkobozzak, de hogy amin tökéletesen fut, úgyhogy előkerestem valamelyik fiokból a régi joystickot, és úristen repülök, és azt a nagy élményt kellett átéljem, hogy az a szoftver, amivel tényleg tizen pár éve sokat repültem, és akkor nagyon komoly gép kellett hozzá, hogy elfusson, az most egy egyébként teljesen kínos HP céges laptopon vidáman a max beállításokkal is tök jól elfutogat, és hogyha nem a fotorealisztikus élményre vágyom, hanem egyébként a valóságű fizikára, akkor ezt teljesen jól megkapom tőle, és hát csodálatos, csodálatos élmény, ilyen nagyon felszabadító azt érezni, hogy úristen, ami még mindig milyen jó cucc, az milyen jól elfut a semmin is. Csak mondanám, hogy a Wings of Prey, ami szintén egy üres chip kon is elfut ma már, ö, nem, kettőn, mert a Sturmovic fut el egyen. Igen. Az sem durván sokkal drágább, az is ilyen 9 eurós dolog, és, és pont, hogy ugyanúgy benne van, ugyanannyi játékóra majd egyszer csak. Igen, az a nagyon vicces, hogyha egy visszanéz az ember erre a konkrét zsánre, erre a repülőszimulátorok világára, akkor azt láthatja, hogy 15 évvel ezelőtt pontosan olyan jól tudták már a, az egész dolognak a fizikáját, a precizitását, az összes folyamatait szimulálni, ahogy ma is. Csak a grafika volt hozzá, hát vagy kicsit szar, vagy nagyon szar a mai lehetőségekhez képest de hogy a tudás, ami mögötte van ezeknek a 15 éves programoknak, az egészen elképesztő. Én ugyanígy hogy egyébként neki látni űrkamionozni. Ez az Elite Dangerous nevű játék, ami ezt nem most már csak 5 éves, vagy valami ilyesmi. És már az előző gépem is nagyon jól futott. Ahhoz két dolog kell. Ja, VR-t meg minden ilyen felesleges szírszart nyilván támogat. Ami kell hozzá, az egy Monitor Monitorregel billentyűzet, ahol irányítod a gépet általában. Egy ö, kontroller, amivel irányítod a gépet, hogyha csatába kerülsz, mert akkor csak jobb kontrollerrel, mert ö, hirtelen van három dimenziód, és valamire cselezni kell. Ö, kell még emellett egy viszonylag hangos ö, hangrendszer, hogy miközben cipeled a 980 tonna a palládiumot, öt rendszerrel arrébb. Aközben kamionos country hallgassál. Plusz a hátad mögé, vagy a szobában, ugyanabban a szobában kell egy kanapé, ahová odaültetsz egy embert, aki a navigációs tiszted egy laptoppal, és hát lehetne is neki üvölteni, hogy figyelj már, keressél egy helyet, ahol meg tudunk szabadulni drágen ettől az istenverte palládiumtól, mert a vadásznak ránk a kalózok. Nagyon viccesen egy hangzik. Közel, tökéletes játék, lehet benne sok más, más is csinálni, én szerintem, vagy 80 óra kamínozásban raktam vele öcsémmel, mert rohadtul szórakoztató. És persze vannak nagy csillagok, meg napok, meg el lehet menni utazni a galaxis spirálkaraiból kifelé fotózni olyan csillagot, amit még senki nem látott, de ha csak ezt a mechanikusnak ható dolgot csinálod te ott bent, és próbálod nem lelövetni magadat, már az is tök mókás, mert a végén az, hogy repülsz tokkolok egy űrállomáson. Hmm. Minden, amit a science fiction játék, filmek ígértek nekünk, az ott van ebben a játékban. Minden alkalommal, amikor beszélsz róla, egyre jobban rágerjedek, hogy ezt meg kell venni a gyerekek PlayStation-jére, amivel ők már egyáltalán nem játszanak. Én meg egy kicsit ritkábban, de azért néha még mindig. Sikítok, ha megint 5 euró lesz. Hmm, mindenképpen akkor azonnal rácsapok. Erőt eszembe, ott kit ki még az űrbe, csak hogy valami űrösre fejezzük hogy az egy adást. utolsó hír legyen még azért. Igen. Igen, igen, igen. Tom Cruise-t kérlek szívesen. Tehát nem Matt Damon, akit kint hagytuk, már nyolcszor, hanem Tom cruise aki akit nem kell visszajönni, mert az isten majd megmenti. Na jó, de hogy őt tényleg kilőjük és saját kérésére, hiszen azon dolgozik, hogy olyan filmet forgasson a SpaceX segítségével, amit tényleg az űrben vesznek fel. Ugyanez nem tudom, hogy miért olyan nagyon fontos, mármint hogy láttuk az elmúlt években, hogy nagyon jó űrben játszódó filmeket lehet forgatni anélkül is, hogy ki kéne menni az űrbe. De hogy nyilván az, tehát arról szól a dolog, hogy Tom Cruise, hát hogy mondjam, minden filmjében új élményeket gyűjt, tehát nem csak pénzkeresett számára, hanem a saját. A lelki egészségét is szolgálja az, hogy ezekben a filmekben szerepeljen, és ott egyre bonyolultabb dolgokat csináljon. Ugye legutóbb a Top Gun kedvért megtanult vadászgépet vezetni, és ezt mindig így kommunikálják az újságok, hogy megtanult a film kedvéért vadászgépet vezetni, de nyilván úgy volt, hogy az egészet azért találta ki, hogy elkezdhessen vadászgépvezetést tanulni. És most akkor az űrhajó jön. Igen, igen, igen, igen, igen. Ez azért tényleg annak a, a szélsőséges, hogy itt van ez a befolyásos, gazdag, ismert férfi, kell neki egy hobbi projekt. Más ilyenkor könyves csinál. De ez egy olyan hobbi projekt, ugye ez a lényeg, amit velünk finanszíroztat meg. Zseniális szerintem. Nagyon ügyes, tehát el kell ismerni azt, hogy nagyon ügyes, ettől még hobbi projekt. Természetesen, igen. Ez olyan, mint hogy Tom Cruise forgatna az iPhone 11-esével a balkonládában nevet paradicsomáról egy teljes estés játékfilmet, csak egy picit többbe kerül. Hát meg talán egy picit érdekesebb is, azért azt nevegyük vegyük el tőle. Nem biztos. Én megnézem, mit nevel a balkonládájában. Figyelj, az elmúlt filmjei mind nagyon jók voltak, szerintem. Nem? Az az igazság, hogy én elfogult, hogy én bírom Tom Cruise-t Mit? tudom, hogy semmi nem szól mellett, hogy ezt tudjam. Miben volt ő Mert egy Mission Impossible a krémlenek, de hát azok... Hát Mission azok Impossible volt... Definíció szerint szarfilmek. Dehogy is, tök jó filmek. Hogy lennének olyan szarfilmek? Lövöldeznek Dubaj tornyok között ugratnak Ferrari-kkal. Hát, Hülye vagy. <laughs> hogy, ez hogy lehetne rossz? <laughs> Erre a célra a KDMP akció akciófilmet, tehát a Fast and Furious tartom ahol a végén kiszáll a kopasz férfi, aki nagyon emlékeztet a gimnáziumi ö, osztálytársam nagyvince nagyra mint Dízel, és azt mondja, hogy a legfontosabb a család. Na, igen, igen, igen, de hogyha az ember véletlenül nem nézi a Fast and Furious-t, mint például én, akkor a Mission Impossible tökéletes. Nem szerintem azok jó filmek, jó szórakoztató filmek, remek akciókkal. De hogy miben volt ő az elmúlt években, azt most persze fejből nem tudom megmondani, Ezt tudom, hogy volt neki ilyen mélyszárolós filmi, ami kicsit olyan volt, mint a John Wick, csak ott egy ilyen gonoszat, gonosz embert játszott benne. Általában szórakoztató filmeket csinált, tehát ő nem csábul el ilyen mindenféle művészkedés irányába, szerintem helyesen. Jack Reacher. az. így van. Amerikai konzervatív szívőség. Az is rendben volt. Szóval én, én bírom azokat a filmeket, amit a Tom Cruise csinál, he, igyekszem közben mindig nem gondolni az ő valós életének a hátterére és történéseire. Ugyanis tök jó, hogy a John Wick-et mondtad, mert az nekem viszont nagyon bevált. Uh -huh. Tehát, egy ultraerőszakos film, ráadásul olyan mindig szerepjátékkaland mindegyik, de én pont eleget szerepjátékoztam ahhoz, hogy ezt tudjam díjazni. Látom, ahogy Keanu Reeves, aki Egészen jó színészé vált, így korára. Nagyon gyakran dob 99-eket, meg 0 0 és emiatt rendkívül durva visz vízbe különböző elleneknek a pályán. <gül> Igen, így valahogy. Hát nem tudom, minden esetre egyikünket se fognak megdicsérni azért a filmértők, hogy, hogy ilyen, ilyen filmeket sorolunk fel, mint ajánlottat. Pedig hát. Na, oh, de mindegy, jó. Hát, egyébként gondolkodom, milyen, milyen magas magaslatot tudunk még elérni ebben az adásban, hogy mégiscsak onnan ugorjunk le az adás végén, de, um, de nem nagyon van. Én úgy emlékeztem, hogy, a, hogy van még egy valami, amit érdemes lenne elmondani, mert hogy kapcsolható akár Tom Cruise-hoz, de nem, nem találom nem találom, úgyhogy mire emlékeztél? És beszélj addig Elon Musk gyermekéről, akit Isten hozott a világban? Hát nézd, azért beszél róla, és ez jó lesz, hogyha ezzel fejezzük be, mert e, e, erről nem voltam hajlandó cikket elolvasni, viszont az összes szalag címet láttam, mind arról szólt, hogy nagyon hülye nevet adtak neki, de az számomra nem derült ki, tényleg nagyon hülye nevet adtak -e neki, vagy ez csak egy vicc volt. Lásd, kivel van dolgot, felolvasom a nevét, aztán majd magadnak eldöntöd. Uh, XAE A12 maszknak hívják. De tényleg annak hívják? Nem csak az újságíróknak mondták? Ezt nem lehet, hogy valójában John Masknak hívják. Hát uh, mind Elon, mind kedvese a zenész Grimes azt nyilatkozta az internet népének, hogy ez a neve. Uh, különböző Magyarázatokat adtak, hogy miért ez a. Na, erre még kíváncsi lenni. A neve a gyermekben. Uh, Grimes azt írta, hogy az X az a ismeretlen változó, és keresztbe rakadt kardok. Az AI az a elfül az AI-nak a megfelelője, tehát egyszerre a szeretet és a mesterséges intelligencia. Az A12 pedig a közös kedvenc repülőjüknek az SR-71-nek az elődje volt. Aha. Ami egy, egyébként valóban csodatos kémrepülőgép volt a CIA szolgálatában. Hát, hát ugye ennyire erővel lehetne ö, nem tudom én, Pi, Gamma, F18 is a gyermek neve, vagy MZ Perix. Igen, igen. De és gondolom, hogy minden újságíró feltette nekik az obligát kérdést, hogy hogyan fogják becézni a kis AE A12-t, 12 Ez biztos ki lehet valahogyan mondani, azt hiszem. Tehát legalábbis emlélem a gyermek gyermek uh, helyet is. Hát igen. J Jó, de ez de, de, de, de, de nem derült ki. Biztos, biztos vagyok benne, hogy van valami trükk, tehát hogy összeolvasva ezeket a betűjeleket, ki fog jönni az, hogy Michael vagy Ferenc. Ha egy csepizlésük van, akkor a Ferenc jön ki ebből. Azt mondták egyébként a Joe rogan a podcastjébe, hogy az a azt valójában esnek kell mondani, tehát hogy lehet, hogy esnek hogy is lehet nevezni a gyermeket, illetve hogy az A-12 az, az Archangel 12 helyett is állhat, ami nem csak a megfelelő CIA-kém hanem egy Burial szám is. De ez kevésbé hat meg, mint a. Mint az eddigi magyarázatok. Tehát elképzelhető, hogy masknak hívják, ami ezzel a körítéssel még mindig hülyébb, mint a Moon Unit Zappa, ami az eddig leghűebb ném volt Starok uh -huh. gyermekeik között. Aki ráadásul megtehette azt, hogy simán Moon zappa szerepel azóta, és ezzel lett, hát, is mondjam, megúszta az apját. Hát figyelj, a gyerekek megoldják ezt a kérdést. Én tudom, egy jó barátom, Pont akkor, amikor a gyerekei születtek, akkor Krisznás volt, és ezért a, mind a fia, mind a lánya e, valamilyen e, indiai nevet kaptak. És, e, és mivel a különösen a fiú kapott egy nehéz nevet, ezért e, azt a nagyszülők nem tudták megjegyezni, és amikor a fiú már felnőtt, és mondjuk ilyen 14 éves lett, azt hiszem körülbelül abban a korszakában, e, amikor már nagyon idegesítette, hogy a mai napig nem tudják a nagyszülei a nevén szólítani, amit a szüleitől kapott, akkor azt mondta, hogy jó, legyek akkor. Azt hiszem, talán pont Ádámot mondott, de lehet, hogy Gergőt. Szóval valami, és jó, akkor mostantól én, ja nem, bence -t, bence -t Most legyek én, Bence. És onnantól kezdve <gül> Bence. Szóval majd biztos XAE A12, és azt fogja mondani, hogy hívjatok, szólítsatok kérlek Teodornak. Igen, itt nyilván erre két ö, tökéletesen el elfogadott megoldás van. Az egyik 18 éves korban évváltoztatás, a másik pedig 18 éves koron túl, azon, hogy amikor az embernek a szülei már rászorulnak a járókeretre, akkor ezeket ö, tulajdonképpen baltává bassza szét az udvaron, és azt üvölti, hogy X-A12 mi anyád? <gül> Igen. Tudom már, hogy mivel akartam befejezni ezt a mai adást. El akartam dicsekedni azzal, hogy megírtam a gyerekek informatika dolgozatát. A gyerekek 12 évesek, és <gül> megírtam az informatika dolgozatukat, amit Windowsból kellett írni. És hát az az igazság, hogy amikor először veselkedtem neki, akkor négyest kaptam csak. Mi a jó egyebek, Isten volt abban a dolgozatban? Egyebek mellett azért, mert hogy nem tudtam, de majd most te megmondod, illetve a kedves hallgatók is tippelhetnek. Hogy kell hívni a, hát, külföldi nevén pop-up típusú ablakokat, szerinted? ahogy hogyan hívni? Hívja a halál. Hát hogy mi a neve? Én azt mondtam, hogy ablak. Nem ez volt a megoldás. De várj, várj, várj, várj, a párbeszédablak az, amit akarok, az egy bodális dolog, amit szeretnék. A pop-up az a felpattanó ablak. Hát igen, igen, ami, de hogy úgy volt a definíció, hogy olyan ablak, ami így megjelenik a program fölött, és vagy beírhatok bele valamit, vagy nem. Ezt én is párbeszédablaknak gondolám. Ne találgass tovább, gyermekablaknak kell hívni ezt a dolgot. A... Igen. Ugye? Igen, na hát volt még másik, három ilyen hibám, de hogy volt hozzá egy anyag is, ugyanis azt arra lettem figyelmes, hogy a gyerekeket nagyon helyesen egy digitális tananyagból tanítják, amit egy lelkes informatika tanár rakott össze az interneten 1990-es éveknek az első felében szerintem, ami így módon nagyon sok szemléltető ábrát tartalmaz, hát részben Windows 3, 11, részben Windows XP korszakból, nem is az a legdurvább, hogy, hogy ilyen elnevezések, meg definíciók, meg ilyesmik vannak benne, amiket meg kell tanulni. És egyébként azért is döntöttem amellett, hogy majd én kitöltem ezeket, mert nekem négy percbe telik a gyerekeknek, Még nem biztos, hogy fontos megtanulni, hogy hogy hívják a tálcát a régi Windows-on, hiszen úgyse fognak találkozni tálcával a régi Windows-on, hanem, hogy egy olyan szöveg, ez a tananyag, ami Tartalmilag, és egyébként az adott kor színvonalának megfelel, de például nyelvhelyességileg nagyon-nagyon-nagyon súlyos kivetnivalókat tartalmaz. Központozás, egyeztetés hibák vannak benne töménytelenül, és hogy egyszerűen megszakad a szívem, hogy a gyerekeket egy olyan tankönyvből, vagy egy digitális tankönyvből tanítják, ami tehát nem látott, soha a szerkesztőt, és tele van helyes írási hibával, sí módon ezt a helyesére síbákkal tarkított valamit emeli ez a tanár, hát nem tudom, mértékadóvá vagy mintává. Ez nagyon felháborított, de aztán látod, nem kellett volna ennyire dühöngenem, mert kicsit jobban figyelek ötöst, és kaphattam volna. Ö, nagyon figyelek arra azokon a, a közösségi felületeken, ahol én jelen vagyok, hogy, hogy mi az, ami digitális oktatásban történik. Ö, a hátteremnek, beállítottságomnak, sr-sr-sr-sr. Következményeképpen én általában az ezekben a sztorikban a tanárokkal vagyok. Ö, szerintem egyrészt az történik, hogy egyes szülők felfedezik, azt, hogy nekik van egy úgynevezett gyerekük, akiket eddig, mint ö, cipővel, ruhával és fogkrémmel felszerelendő tárgyak kezeltek, akikkel hétvégén valamit kezdeni el. most viszont otthon vannak közben is, és, és erre ki kell találni stratégiát. Ugyanakkor meg az is csak látszik, hogy vannak ö, szülők, akik meg belefeszülnek ebbe az oktatási szituációba, és vannak tanárok, akik ebbe a belefeszülésbe nem is partnerek, hanem, hanem facilitálják ezt, hogy akik rásegítenek, akik akarják azt, hogy a szülő otthon megörüljön. Igen. Ami egyrészt tökéletes szereptévesztés, másrészt pedig ö, majd a végén valakit egyszer bot botokkal vernek, ez várhatóan nem a szülő lesz amúgy és még csak azt sem tudom mondani, hogy nem megérdemelt a dolog teljesen. Úgyhogy úgy innen érdekes nekem az, hogy te megírtad négyesre az informatika feladatlapot, érettségit. mi volt ez, dolgozatot? Nem csak egy tőlemazáró, vagy nem, nem, nem tudáspróba, semmi. egy, egy, -egy az érdemelt, mindegy, hogy mennyi. Tehát nem, nem, nincs jelentősége. Azért írom meg én, mert egyszerűen mindenkinek jobb egy kicsit, hogyha én írom meg. Uh, igen, igen, igen, igen. igen. Tehát, az egésznek a, a, helyén, a helyén kezelése hiányzik ebből a dologból. Van, nem, vannak iskolák, informatik estében ezek szerint a tietek is ilyen, ahol ezeknek a dolgoknak a helyén kezelése az hiányzik. Az, hogy a gyerek tudja azt, hogy a párbeszéd ablak az gyerekablak a tankönyvben, az egy teljesen tök dolog. Na persze. Igen, de szóval pontosan arról szól a dolog, amit te is mondtál, hogy a tanárok egyik napról a másikra van, aki valóban két nap felkészülési idővel zuhant bele ebbe az egész digitális oktatósdiba, és úgy, hogy vannak tárgyak, amiből nem, hátralépek. Tehát, hogy úgy zuhantak bele ebbe, hogy senki nem kapott egy, mondjuk egy ilyen központi segítséget arra nézve, hogy miből tanítson, vagy hogyan tanítson, Nem mindenki neki esett a Google-nak, és amit talált nagy hirtelen, azzal indult neki. És hogy Biztos, illetve tudom, hogy mondjuk magyarból vagy angolból könnyebb azért az ember dolga, mint teszem azt informatikából, bár biztos vagyok benne, hogy informatikából is lehet találni jó tananyagot, de akinek esetleg nem sikerült, hanem egy rosszabbat talált elsőre, az azzal ment neki. Az, hogy nem tesz bele sok energiát, hanem minden héten összeállít egy Redment a kérdőívet, és egyébként kiküldi a aktuális következő epizódját annak a tananyagszerűségnek. E, hát figyelj, nem azt mondom, hogy elfogadom, de érteni, speciál értem a dolgot, hiszen ezt a két hónapot mindenki a legyünk túl rajta logikában működteti. Csak, tehát, hogy ez a dolog igazán szerintem arról szól, hogy nem volt felkészülve a rendszer erre, és mindenki úgy oldotta meg, hogy tudta, és van, aki jobban, van, aki rosszabbul oldotta meg. Ez az informatika tananyaga amin most én így most már, most már sportot fogok csinálni, hogy mindig ötöst kapjak természetesen a hátralevő pár hétben. Szóval, hogy ez nem sikerült olyan jól ez a választás, csak ugyanakkor, meg azért azon, meg mégiscsak fel vagyok háborodva, hogy hogy jó-jó, abból főzünk, amink van, de azért azt ne fogadjuk már el, hogy a gyerekeknek odaadunk egy olyan dolgot megtanulásra, ami egyrészt öt éve meghaladott tudást tartalmaz, másrészt pedig a formátum a hát konkrétan kontraproduktív, a kollégáknak a munkáját teszi tönkre, akik próbálják tanítani a pontosét, meg az elépszilant, meg a vesző használatát. Persze, és ez több más területen is felmerül, hogy, hogy mennyire napra kész az, vagy mennyire valida az, amit tanítunk. De mondjuk pont a, a tankönyvi szövegnek a nyelvi az nem egy ilyen kérdés. Mondjuk ugyanitt, én van vonnám azt, hogy az informatikának az ilyesfajta fajta oktatása, vagy a, a szülő által a mobiltelefonkamerán keresztül rögzített, nappaliban végzett béka az bármit hozzátesz a világhoz, és nem kellene azt mondani, hogy becsület szóra, mindenki fuss a körbe kétszer a házat, és mondja azt, hogy megvan. Nálunk egyébként ez van. És annak már is több teteje van. Hát igen. Abszolút. Na jó, minden esetre ebből tényleg egy dolog volt érdekes, hogy én nekem csak négyes sikerült szerezni a Windows XP-ből, de igyekszem legközelebb sokkal ügyesebb lenni, és Beszámol neked, kedves hallgatóknak is, meg neked is arról, hogy, hogy a, az ikon, ez az ikonvezérelt rendszerek című tananyagból volt, de most majd jön a operációs rendszer beállítása, és abból nagyon felkészülök. Kemény lesz, hamarosan TCP per IP-t fogsz hát. beállítani. Hát lehet. Biledik, túl lehet, hogy még coax kábelt is fogsz krimpelni hozzá. Mert pedig coax kábelt krimpelni, az, nagyon, az, az, az, egy, az hülyeségnek hangzik. Most, nem, út, a koax kábel, nem rá kell azt a, azt a, a csavarószart, ilyen bajon egy záros hülyeséget. És azt is krimpelésnek hívjuk? Az én világomban a krimpelés az az UTP kábelnek a sok színes kis szálacskájának a abba a műanyag izébe, amihez van krimpelő fogom is, és amin krimpelő fogon nincsen izé, koax beleszorító. Na jó, de ez kötözködés, mert a krimpelés valószínűleg a rászorítást jelenti, és az tényleg valóban kell a koaxnál is. Igen, és ugye kell, akkor tudom kötekedni, hogy most akkor ezért crosslink kábelt csinálsz-e az internet vagy simát. Hát attól függ, hogy milyenre van szükség mind a kettőnek. Mind a kettőre rá tudok keresni YouTube-on, mielőtt megnyomkodnám a kábel krimpelőmet. Megkockáztatom 2008 óta mindegyik tisztességes hálózati eszköz. Tudja azt, hogy rám egy ilyen kábelt, de én amolyan csatlakozó vagyok, akkor a további golyan cserélem ezeket a pineket. Igen. Kedves hallgatók, azt ígérjük, hogy hát nem ígérünk semmit, arra, tehát azt az előrejelzést tesszük, hogy valószínűleg a jövő heti adás az egy Meteor XX lesz. De ha mégsem, akkor meg egy hagyományos Meteor fog következni. Ezek közül valamelyik biztos megtörténik. A magunk részéről dolgozunk rajta. Legjobb így, embereink így. helyett mi. <gül> Addig is. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok.